Hej og velkommen til podcasten Trima Kasi. Det er en podcast som Nils og jeg har lavet, mit navn er Frederik. Vi studerer til daglig dagligt til produktionssnørebånd på STU i Odense. Hvorfor er det Det gør den, fordi det betyder mange tak på indones Indonesisk, og Indonesien er lige netop det vi skal ud og opleve. Vi skal en tur til Sullavaier, hvor vi skal studere til studere vores femte semester. Og så har vi valgt i sammenhæng med det at lave den her rejsepodcast, Hvor vi ligesom vil dele vores rejseminder med alle jer Og så også for at ligesom at skabe en refleksion over hvad det vil sige at være ude og rejse i et fremmed land Som er langt væk hjemmefra, hvor man får en på opleveren og ja, prøver noget nyt Prøver at gå i skole et andet sted, et varmt sted, som vi begge to har glædet os til rigtig længe, og nu er vi endelig kommet til det tidspunkt, hvor er vi er ved at være klar til at starte Og det gør vi så med den her rejsepodcast, som er det første vi laver Og det skal siges, at det her det er introen til det første afsnit, som kommer, når den her intro er færdig Yes Vi laver selvfølgelig en, rejse, en Facebook gruppe til det her podcast Og meningen med den der, vi skal lægge nogle tilhørende billeder ind, hvor I alle sammen kan se Hvad der er vi snakker om vi siger nok en gang imellem, at vi lægger et billede op af det her vi har oplevet Så I lige kan følge med og få en fændighed af hvad I laver Ellers skal I selvfølgelig også bare høre podcasten uden at se det Facebookgruppen den hedder Niels og Frederiks Rejsepodcast, Og I er selvfølgelig velkommen til at stille nogle spørgsmål øh, ind på gruppen, I kan også skrive til os privat eller jeg det Det kan også være nogle emner som I synes at det kunne være fedt Hvis vi snakker om dem i vores rejsepodcast. Vi er åbne for at snakke om lidt af hvert Vi regner med at lave den her podcast cirka på 14. dag. Det kan godt være at i en gang imellem. Vi har nemlig planlagt et par afstikkere, fordi at det nok også er grunden til at vi har valgt Sydøerne, det, det er nok at det er stedet hvor vi har mulighed for en masse afstikkere. Den mest, hvad skal man sige, den bedste mulighed for en afstikker, det vil være til Bali, Som vi nok skal til et par gange. Det ligger en times væk, så det er meget nemt og billigt. Ikke et, ikke et at der komme derhen. Vi skal nok også ud og kigge på et par andre ører. I og omkring Indonesien, som vi har tænkt os at besøge, det har vi så ikke helt planlagt endnu Det bliver sådan lidt, øh, vi håber at det bliver lidt afslaget af alt det her, og at vi de tager det lidt som det kommer Ligesom vi egentlig også håber at vores tur bliver Og vi har også planlagt at vi skal besøge to bjerge, som ja, vi nok skal fortælle om på et eller andet tidspunkt i et podcast, når vi engang har oplevet dem De hedder IGN og Promo, hvis man skulle lyst lige at undersøge dem inden. Hvis jeg lige skal give en øh, kort intro til det første afsnit, vi laver her Så øh, Bliver det nok en af de længere afsnit, vi laver Den øh, Jeg tror den blev 40 minutter, eller sådan noget. Det var, vi fik en lang og god snak øh, og det gjorde vi om det vi har oplevet indtil nu det, det er sådan, at vi lige nu sidder på Langkawi, som er en malaysisk færieø Hvor vi har lidt afslapning, det er vores dag nummer 2 her I dag har vi egentlig bare slået af, brugt tid på den her podcast Det er egentlig lidt sværere end man tror selv det at lave en intro her og sidde og snakke alene i en mikrofon, det er sgu også Det er faktisk lidt udfordrende øhm, Men ja, også bare at optage det og få en god samslud af det, det er også at redigere i det det er, Jeg tror begge to, vi synes, at det er et større arbejde end vi lige troede, men øh, Vi håber, at det ender med at blive godt i hvert fald Vi har den her uges ferie, og vi har ikke kun været i, på Langkawi Vi har også lige været en smuttur til Singapore bare en enkelt dag, hvor vi lige skulle se, hvad var det for en by det snakker vi også om i det her første afsnit Og så skal vi Efter vi har på Blankarvi Skal vi lige en tur til Malaysia's hovedstad Som er Kuala Lumpur Hvor vi også lige skal opleve hvad det er for en størrelse Og ja Vi skal i hvert fald ud og se Pujonas Towers På et tidspunkt hvis nogen af jer kender den I den her første podcast Der starter vi en samtale om Hvor Nelson spørger mig om Hvilken følelse jeg sad nu på Da vi nu var kommet sted Jeg kan godt indrømme at det Ja, yeah. jeg siger jeg er meget lettet, og der kommer nok også til at være noget savn, vi snakker om hen ad vejs i vores podcast. Fordi at der er nogen er man nok kommer til at savne. Ja, um, yeah. det kommer I til at høre mere om. Jeg håber, I kan lide det, og hvis I spørger selvfølgelig bare om spørgsmål, hvis jeg lyst. God fornøjelse. Jeg var mega lettere. Altså, jeg var lettet, fordi jeg har jo. Altså, jeg har ventet på det her sådan lige. Jeg har været ventet på det et halvt år? Ja, det har været en lang rejse ja. Så jeg havde sådan, egentlig bare ventet lidt på at komme og sidde længe før jeg Og så det der med endelig at komme sted. Altså det var egentlig bare let, at nu, nu Man vidste jo hele tiden man skulle det Så egentlig, jeg synes, jeg synes For mig var det på en måde at lettende bare at komme afsted ja. Fordi at altså, nu, nu skete det endelig Det man havde gået og tænkt på hvordan er det Og nu får jeg endelig lidt svarende på alt det Jeg har været nysgerrig omkring Også så det har været sådan en lang proces med se at vise mig alt det der det var bare alt var det spillede, og <laughs> ja. det spillet og... Ja. Det håber vi i hvert fald. <laughs> ja. Nu ved vi ikke, om der er noget, der ikke er i orden. Nej. Nu sidder vi på Langkawi, og har øh, lige... Øh, Jeg ja, vil i går kom vi her klokken mm. halv tre på krigetid. Ja. Øh, og øh, der tog vi jo fra Singapore til Langkawi. Ja. Øh, hvordan... Hva, hvad for nogle forventninger havde du til Singapore? Hvordan tænkte du egentlig, at det var... At det var, nu, nu har jeg været der før, og det ja, har du ikke Så nej. det var en, oplevelse, en ny oplevelse for dig øh, Men hvordan hvordan tænkte du Hvad, hvad tænkte du egentlig det, det, var det, det var de her forventninger, jeg havde til Singapore jeg havde, Altså mine forventninger inden De var sådan ret store Også fordi det var sådan en stor by Og det var sådan en ren stor by og Sådan så lidt, mere, lidt mindre kaotisk End for eksempel sådan et land sammen Vietnam Vi har været i sammen Det er at så jeg kunne godt lide Tanken om, at det ikke var så kaotisk, for det kan jeg godt være stressig i at være i det kaotiske miljø øhm, så da jeg endelig kom. Eller der så, nu når jeg så oplever det, så er det også, det er meget op til mine forandringer Jeg tror heller ikke, at det er sådan overset mine forandringer Jeg havde næsten lidt Singapore som sådan en asiatisk form for New York så. At det var meget vestligt eller sådan På yeah. så en måde op til mine forandringer, og så Ja, så jeg ude og opleve, hvad hedder det Gardens by the Bay Sådan et øh, natshow Sådan det der Høje nogen, man ser Det er jo ligesom Ja, præcis Og det der om natten, det show, det, havde, det overraskede mig virkelig Det synes jeg var virkelig flot ja. Hvor vi jo så inden det, så så vi Det der vandshow, der er ud udover den skyline på i hele Singapore Og Det havde ja. jeg haft endnu højere forventninger til, og jeg står også, det var flot ja. Men nu har jeg lige siddet og kigget nogle videoer faktisk, og jeg synes Selve vandshowet i sig selv, er jo ikke noget ekstraordinært Jeg så det flot nu er jeg måske lidt uheldig, fordi der var lidt vind, så det tog måske det der lyssjåle Der var sådan noget fugle og sådan noget inde i det der yeah. vandskyer. Øh, så jeg tror, at jeg havde forventet at det var flottere, men det der der gjorde flot Det var omgivelserne, at imens man sidder og så så der det der øh, vandshow, så havde man hele Singapore skyline Som man ligger helt ud til vand i baggrunden yeah. Det var ligesom det der gjorde det flot Jeg forestiller mig, jeg har set sådan nogle videoer på ja, YouTube eller Facebook, hvor man har set dem Hvor jeg ser sådan noget sindssygt vandshow, som ser mega flot ud Og det synes jeg måske ikke helt der det var men jeg synes stadigvæk, at altså det, var, det var flot Jeg ved altså, ikke, om du har det på samme måde Jeg synes, at det var... Altså vandshowet der... Det... ja... Det, altså jeg synes egentlig også bare, det var det var settings, der var mm. der var på plads ja. alt. Altså, det var jo... Det er sådan lidt... Jeg synes, <laughs> jeg synes det er sådan lidt... Jeg synes, det er lidt fesent Altså, det er sådan lidt, det, det, det er sådan lidt kunstigt ja. øh, og man men det har jeg tænkt, på jeg bruger det også Jo, det er det, men da det, det, det jeg sad, og du var ude at hente en kaffe imens til os ja. øh, Og så holdt pladsen der øh, Ikke fordi der var kommet så mange mennesker nu, Men det var altså, man kunne virkelig bare sidde og kigge Og der var jo ikke noget, hvis nu Men ja? du kunne bare sidde og kigge, fordi den der skyline ja, der vandet. Og vandet Og øh, altså, der var jo nogle små både, der sejlede og sådan noget og, øh, og det er jo sindssygt flot Og det, og det er en storby der egentlig bare står stille Fordi du mm. sidder bare og kigger ud over vandet Og du kan jo se, at man skal bevæge sig Men du kan bare se de der store bygninger som er sådan, Ligesom en skov ja. øh, de, Sådan en skyline skov Og det synes jeg Altså det, det var flot men, men når det så er sagt, så synes jeg faktisk At den der øh, Hvad hedder det Det her -show, jeg, øh, ja. Øh, ja Det synes jeg egentlig var hvad hedder Det, det overraskede mig i hvert fald mest jeg synes jeg synes det var, men der sad det også rigtig godt. Og det var rigtig helt. ja, det var egentlig bare held. Ja, men men der det synes jeg var bedre. Ja. Og så var musikken den kendte man der den der og sådan at de skulle fortælle en historie om Singapore og ja. Man forstod det ikke. Nej, det gjorde jeg godt nok heller ikke. Altså det vil sige det blev fjernt. Så også ja. lige med den der med skyline, der synes jeg også at det var vi så den både om dagen og som aften. Det synes jeg også var ret specielt. Hvordan den samme ting kan være så forskellig. Det så helt klart der om natten. Hvor lyset går ned, og det der kommer lys i bygningerne der, der så virkelig ved ned. ja det må lige smide et billede af Ja Det var jeg godt nok fan af, Ja, Jamen det det... Noget af det, jeg gik meget tænkt over det var i Singapore, det var egentlig også det der med øh, Hvordan det må være, fordi vi er jo hernede for at skulle studere mm. Nu har vi så lige de her 10 dage, hvor vi, hvor vi nyder øh, tilværelsen ja. øh, Men der synes jeg egentlig, at det der... Der gik jeg meget med de her tanker om, hvordan det ligger værre at studere i Singapore. Hvilket jo også er en mulighed. Øh, frem for, for Surabaya øh, Eller Indonesien. Hmm. Og der vil jeg sige. Value for money. Det, <laughs> det, det, det, det tror jeg. at skal passe på, jeg siger, at vi har ikke været i Sutterbayer nu. Nej, det har vi ikke. Det gør, vi ønsker, at vi har været i ja altså Vi brugte i hvert fald ret mange penge på den ene dag, vi var der. Altså, relativt mange penge i forhold til, hvad vi fik. Det Du bruger lige så meget som en tur til København, tror jeg ja. Og så spise tre gange på København ja, Det er det samme, det er selvfølgelig Det, det skal være nogle ting, der er billigere ja. Jeg tror også, hvis man gerne vil spise billigt ja. Billigt, så kan man godt spise ret billigt der. Men. Det ikke, altså, Jeg tror også, det, der er bedre muligheder for at lave mad selv ja. Fordi det vil give mening at lave mad selv ja. Og øh, ja, Jeg tror, det farlige ved Sudabaya, Altså Nu er det selvfølgelig bare en af de forventninger Men det er måske en af de ting, der bekymrer mig lidt Det er, altså, det er så billigt at spise ude, så man, mm. altså det det faktisk ikke kan betale sig ja. at lave mad selv Altså Nej. at det er noget, man tilfældes bare rigtigt Men det kan jo både være pro, pros and cons ja. Hvis det er ordentligt mad, man får, så er det jo fint nok Men hvis det, hvis det er Mikko Ring hver gang, så er det... <laughs> det kan godt være, at Det bliver <laughs> godt det Det bliver lidt, det er lidt ja. ja. Nå, men så endte vi jo faktisk med at flyve der om morgenen I går morges Fra... Øh, det et halvt tom vi tog afsted i går morges ja. øh, Og jeg følte egentlig, at vi var lidt sent på den <laughs> jeg, blev, jeg blev lidt stresset, og vi gik også lidt hurtigt på til Maze Ja Jeg svedte i hvert fald til sidst Det er fordi, det hedder de der to timer derfra øh, hjemme i hvert fald Ja, så altså fordi, at når man går ind på maps, og man får den overhovedet med, ja. Så siger den, at det tager en time at tage ud med det Hvad tog det? 20 minutter og en halv time? Nej, det, det tog godt nok, det to lidt over en halv time tror jeg Nå, men det var så uden god turen, Den ja. sagde, at det ville tage en time, og det, ej, ej, det gjorde det ikke det gjorde ej. Vi gik i et kvarter, og så tror jeg, at er har taget tyngden en halv bagefter Ja Ja, men til gengæld så kan man så sige, at vi skulle så rejse på terminal 4 Så når vi kom ja. med til lufthavnen i terminal 3, så skulle vi også lige med en bus til terminal 4 ja. Som så også lige tog et kvarteres tid, før den kørte, og, og vi var der Ej, det er en kæmpe lufthavn, Men på. til gengæld så synes jeg, jeg at jeg var fascineret over deres terminal 4 Og hvordan de har lavet deres, de automatiseret det hele Der var jo stort set ikke, ikke nogen kontrol Nej, man øh, snakker kun med ham, der førte ind igennem øh, den der, der skal Scander for Metal Ja Det er næsten kun ham, man øh, henvendte sig til Ja Check Bagage og alt det der Nu henvendte vi sikkert nok til en, fordi vi ikke helt forstå, hvordan den fungerede <laughs> Men man kunne slet ikke altså man kunne helt undgå undgået at snakke med nogen ud over en, der sagde, yes please Ja Og så bare igennem Det synes jeg bare var fantastisk Ja Altså selv Det var check in, det var baggage drop Det hele, det var bare Det kan de godt finde noget af. af Det skulle man selv lave Men det er så også det, man lidt forventer af Singapore at tænke på på en eller måde det er det der for. og det der er den rigtig måde at, hvad det, at kunne være hvad det, konkurrencedygtig på priserne ja. i forhold til altså nu er det Asia der har en aflevning der, der ja. og og det, der, det der er den en fin måde at kunne være konkurrencedygtig på priserne synes jeg altså man, man sparer det personale ja. som alligevel bare skal stå og lave absolut ingenting ja altså man kan med for det stand. det er bedre end at spare pengene på piloter og så, så i hvert fald jeg synes det er bedre end at spare pengene på ja både det ja. Og så på deres løn Og ja. altså, nu synes jeg faktisk AirAsia, det var ikke fordi, at der var sådan Mangel på serviceniveau og sådan noget Men det var måske også mærket, at vi var på et fly, der kunne være halvfyldt ja, Det, det kan sagtens være, det var det, det så de, ja. Nu så du hele ja. vejen, så du mærker ikke så meget Nej Du sover mere, <laughs> <at> vi var <laughs> Inden vi var lettet Nej ja. Nej Men altså, en af de ting, jeg var allermest fascineret over Singapore Hvis på, lige skrev rundt en A, Det var det der med jeg googlede på et tidspunkt Og så så jeg at indenfor En radius af 300 meter Der ligger en moské En kirke kristen Kirke Og en... Hvad fanden var det med at lade Et hindu Hvad hedder det Ja... Ja Øh... Ja Altså så var vi ikke nødt at se det Men så blev jeg så tænke lidt over det Og så Ja i løbet af 4 minutter Fire minutter så jeg en Så jeg en en Fuldstændig en pige Og en en, der kom gående med, hvad hedder det, burka det hele Og så øh, til sidst, øh, de der, der går øh, hinduer med den der prik i panden Ja yeah. øh, Det var meget fascineret af at det, altså, det synes jeg også, at Singapore er et fedt eksempel på, hvordan alt bare mødes Ja, yeah, og at man i hvert fald lever i fordragelighed Ja yeah. Virker det samme altså, det, det er jo ligesom. ved det jo ikke Det har, ligesom. har der en dag Men, men altså ja, Det synes jeg var synes... fedt, at der var den der der var, altså Det synes jeg en af de fede ting, i Singapore det var mangfoldigheden. Ja yeah ikke kulturklasse, ja. men uden at det ikke bliver øh, et problem. Ja, det virker der ikke som et problem. Man kan også sige, at det er jo også et relativt lille landby stat øh, så man kan sige, man er nødt, altså det er jo nødvendigt, ja. at at man skal kunne det. Ja. Og, og samtidig så, så er der også relativt stramme Regler Altså der er der sådan det, er, det er der en ret hård lovgivning de har. <laughs> altså sådan inden for mange ting ja, og, så. og mange bøder. Altså, sådan, metro. Du må ikke drikke vand, du må ikke drikke, øh, spise mad, du må ikke øh, hvad hedder øh, have et ja. Okay, en benzinduft med stod ja. der. Men du bød der lå lige mellem 5.000 og 25.000 danske kroner. Det synes jeg godt det er, altså, det, det er. sådan det er så voldsomt, ja. og det står mange steder. Øh, men jeg, jeg så det sådan rigtig mange t-shirts, hvor der stod Singapore is altså a fine city. Ja, og så var det tidspunkt, jeg googlede det på. Fordi der var et apostrof ved fine Så tænker jeg, hmm, hvad mener de med det? Og så fordi fine, det er også en bedre hmm. Så derinde Altså, det synes jeg var meget sjovt ja. At man ligesom laver den joke med, at det er en fine city Ja, ja det er det også Fordi også der er sig. bedre, det virker som om, at der er bedre for alt Ja, altså, det er, det, altså det var, Men det var jo også Det må altså, jo ikke engang tyk tyk på det Det var altså. jo det var en fine city, altså det ja. var jo både en ren by Men ja. altså, alligevel så altså, Vi så politi engang. Ja, det var så altså, også fem øh, mænd øh, med kæmpe maskinhjænger Ja, ja. Og, Men altså, jeg synes, jeg, jeg synes faktisk, det var en god oplevelse Men som sagt, så nu var vi der kun en dag Og man kunne da sikkert godt have brugt flere dage, der, men altså jeg har ikke Nej Jeg synes ikke mit behov, det havde været for Jeg var glad for at en dag, det var ja. fint Ja, det synes jeg også Ja. Nå, jamen så tog vi med ASA til Langkawi ja. Hvor vi nu er i dag Og, øh, Har varmt Ja Altså der er jo ikke end i Singapore, men det føles varmt Det føles meget varmt Jeg ved ikke om det er luftfugtigheden Det er også solen, tror jeg ja. Det er jo ikke fordi, altså. Det er jo mange høje bygninger i Singapore Ja Så man bliver det lidt mere Nu holder vi solen en halvanden time Ja Ja, jeg kan ikke mere nu <laughs> Men man skal dyppe i poolen igen Ja Men, nu øh, bor der egentlig rigtig, rigtig fint, synes jeg ja, I forhold til Singapore, så er det her øh, luksus Ja synes også, det her det er et af de bedre steder, at bo. Jeg kunne godt lige have tænkt mig, at at der lå solting ud til poolen, som godt som også lå i sol. Ja. Yeah. Det synes jeg var lidt irriterende, man vi skulle lægge den væk fra poolen for at ligge i solen. Yeah. Øh, og rygge med soltingene for at få solen. Hvis vi skal prøve sådan lige at beskrive det, hvordan øh, vi kom til Lufthavnen, og, øh, og vi øh, bestilte en Grab. Ja. Yeah. Du spurgte, om vi skulle have øh, <laughs> Taxi Pickup. Jeg siger, nej det gør man altså ikke. Nej. Skal bare, <laughs> jeg tror, at Grab det yeah. er, altså, er billigst. Jeg var betale cirka... Vi gav altså drikkepenge, men hvis vi ikke havde givet drikkepenge Så havde vi givet, hvad, cirka 16 kroner For at køre fra lufthavnen og Hotel 22. Som var en tur på 10-15 minutter ja. øh, der var 30 kilometer 30 kilometer, altså det kunne være, at længere Ja, det ikke så god ting. Ja. men Det kan man sgu ikke klage over Nej, jeg prøver, <laughs> så gav jeg ikke ham drikkepenge for. Ja, næsten ej med drikkepenge Men det var stadigvæk næsten dobbelt pris, vi havde givet ham Ja End hvad han tog Og ja. han brugte sig over, at der var der er ikke var noget at lave Der er ikke noget at lave Men du vidste ikke fik kunderne ikke var der Du vidste fordi det var for mange der havde Der var altså når fødselsdag Nå, Der var Nå, så der var ikke kunder nok eller hvad? Jamen det var fordi alle havde ferie Og så, øh, så drejte det sig egentlig om At så dem der havde ferie som egentlig arbejder normalt ja. De tænkte jamen så kører vi også lige lidt Nåå, så, og så der var det alt for mange chauffører så, så er der bare for mange chauffører i forhold ja. til, til, til efterspørg Jeg kunne også se inde på den der Grab app Hvad vi skal sige Grab er det samme som Uber Bare agents. Ja. Udgave, legendations udgave. Det er i hvert fald samme princip som Uber. Det er stadigvæk Scrap, ikke Crap. Ja, Crap. Men, men det kan være begge date. Ja. <laughs> øhm, og da jeg så gik ind på det der kort på appen, så kunne jeg bare se, at der var sådan 20 biler, der holdt. Man kan sådan se, hvor bilerne er henne. så 20 biler, der holdt. Ja. var holdt. Det blev skåret måske også meget godt. Det ved jeg ja. ikke om normalt. Det finder vi nok ud af. Men det brugte vi også i, øh, i uh, Indonesien, sidst vi var der, eller på Bali Ja. Og det er, det er jo et genialt koncept, så okay. ja, det, det forventer jeg. Og har jeg egentlig også forventning om, at det er en af de ting, man kommer til at bruge rigtig meget nede i, hvad hedder det, i ja. Og måske bruger man faktisk scooteren dernede. Der er jo også grab det, er både at man kan blive hentet i en bil, eller man kan blive hentet i en luksusbil, eller ja. man kan blive hentet i en, på en scooter. Og scooterne er altså typisk billigere, men de er også hurtigere, fordi de kan køre gennem trafikken. Ja, men så er det så ja. også lidt varmere. Det bliver lidt varmere, der er ikke ærkonduser. Jeg, jeg har lidt en forestilling om, at vi kører en masse gratu før så en eller anden dag, så meder vi bare, en, vi bare, ham kan vi godt lide, og ja. måske lidt bedre ting end de andre, øh, og så kan det være, at vi får kontakt med ham, og han ligesom, at vi håber, at vi kan tale ham lidt ekstra, og så kan han til gengæld være en, en der, der kører så en man har i nødstilfælde, hvis man lige fuldstændig vil have et eller andet ja. hurtigt. Ja. ja, det kan man håbe på. Ja. Ja, nå, men altså, ellers så... Øh så så jeg det egentlig bare som, at vi kørte, ud, vi kørte sådan rundt om lufthavnen, og vandet det er sådan lidt øh, blot. Og så er ja. øh, øh, det egentlig bare sådan, det var bare vej Der var ikke rigtig noget der ikke noget by, der var bare nogle huse, og så var det bare vej Og det, øh, ja, det var ikke en særlig spændende tur? Det var ikke en særlig spændende tur, nej Og så øh, lige pludselig så er vi bare et hotellet, ja. som egentlig også ligger et sted, hvor det ikke er så spændende Nej, det er ikke, øh, det er sådan, det er ikke så centralt, men alligevel så lige udkanten Jamen det finder, jo, det finder vi jo så først ud af, når vi går ind til centrum ja. Fordi jeg tænkte egentlig bare, at det her det er jo bare en vej vi i starten en land med at gå den forkerte vej midt ja. i andet Så der bliver kommet bare mindre og mindre <laughs> og, og altså nu kan man også sige, at vi har jo valgt ikke at påsætte der midt i centrum øh, Både fordi, at vi fandt det hotel her, som så var halv pris af nogle af dem, der lå midt ind i centrum Hvis vi skulle have den samme standard mm. øh, så, altså det tager 10 minutter at gå derinde, så det, er da ikke, det føler jeg ikke, er, at det er et problem Man når forsvedet på panden ja. på de 10 minutter, ja. så er det ind i en job at få noget aircondition, og så klammer man sig igen Ja Ellers så klammer man dem nu også Så står øh, det var ja. i, i går til vores middagsmad Det er jo inden at få meget stærkt mad, <laughs> stærkt mad i stedet for der ikke var aircondition Der svedte det man nok, Hold op, der, der var det Tomato Ja, det smagte godt, det var lækkert det var faktisk rigtig fint. Det, ja. øh, vi, vi gik lige ind på TripAdvisor for at se, hvad der var inden af, af, af spisesteder, som øh, var anbefalelsesfærdige, fordi der ligger uh, street kitchens over derhjemme, og øh, de er egentlig sådan lidt... Hvad skal man stole på? Ja, de ser sådan lidt gulelæk ud. Der, der var nogen der var altså jeg har ikke har lyst til at Nej, der var mange steder, jeg ikke havde lyst til at på. Det var også lige for, at jeg ikke havde lyst til at gøre på det der, men så tænkte jeg, at der var stor egentlig okay anvendelse ind på. Øh, på, på TripAdvisor, der stod bare, at maden, der var måske lidt fættet og, ja. øh, og så var det billigt ja. Æh, Men altså, vi kommer ind, og det synes jeg egentlig Havde de lige nævnt, at øh, sådan, så, så visen ikke var så god? Ja, der var en, der havde skrevet, at det var, at det var sådan smule øh, De virkede nærmest giggeladet, De, de altså. virkede sure Ja, altså, det var... altså de virkede de ja. super, og sådan, hvorfor kommer her? Ja. jeg her? Vi satte os ved et bord og stedet helt konceptet, og man skulle gå op eller og og hvad fanden man skulle og nogen... Jeg lavede mærke til, at en han kiggede på os, og så lige så kom en hen og spørger om vi skal have noget Jamen, det skal vi da <laughs> og sådan en underlig måde at gå til at på en restaurant sådan lidt. Ja. Det er nok et anderledes end vi være en i altså. Der ville de jo komme høfligt hen, eller allerede komme ved indgangen Ja, det gjorde til de jo så altså alle andre steder, vi har været ja. Øh, ja, ja ja, det var bare ligesom Men det bliver også mere og mere vestligt, jo mere man kommer ind mod byen ja. Æh, det her det er, det det er autentisk ja. det, var, det var meget autentisk det, det, okay. ja. det, det, det, det var det, noget, det var Og det smagte, det smagte Det smagte noget Det smager noget, og det var god smag ja. det, det synes jeg helt sikkert det er lidt sjovt, at de lige tager sådan en halv kylling der, og så står de bare med en kæmpe hvad det, kød? kødkniv De der store firkantede knive der Det så jeg slet ikke Og så stod han bare og hakkede det der, for jeg sagde <laughs> til dig, at så lige blevet opmærksom på, at der er knoglet i <laughs> ja, jeg tænker jo, de at der er ret mange knoglede i kødkniv Ja, de er stadig fra et tæsker derovre mm. ja, Men, altså, det er jo fint nok Det gjorde mig ikke noget, men jeg tror det ikke mig noget, så noget stykke lidt at advarme, fordi så havde jeg tænkt Ja, det var godt så man tager man lige god hvid, og så er der bare sådan et ordentligt stykke kød. Ja. Og det er, det er ja, for det knækker. Det er det værste. Det, det sprækker, det knækker. Ja. Så man skal lige være opmærksom. Men det var altså det vil jeg også sige, det er lige det her det der i Danmark, der synes man jo næsten det er ulækkert. Altså det er kun lige lovene og Harriks og ikke ja. at tage med knogler på. Ja. Eller så synes man jo Sådan set det er ulækkert at der er knogler, eller knogler i i kyllingen. Ja, altså hvad øh, man mener man selvfølgelig den... får en en vinge. Ja, ja, selvfølgelig, ja. men altså det er jo, det er i forhold til den tradition der er bag det. Ja. Og der kan jeg huske, for da jeg er ude rejse med min kammerat Jonas, øh, i 2015, der, øh, der synes jeg jo, at det der med, at det øh, ville de komme til Vietnam, og vi de fik det første, de første mad Der syntes altså, jeg jo, at det var et de sted ulækkert, mm. at der var knogler I, Altså i en almindelig, øh, hvad hedder det, Mikko Ring, øh, altså en almindelig nudel kylling der, ja. der var sådan nogle, nogle støvde knogler i Jeg tror faktisk ikke, jeg har det før Ja, um, yes. yes. yeah. nu spiser vi også ude i nogen, yeah. altså midt ude i en, en højland eller yeah. en jungle Og der, uh, altså, jeg synes bare, det var sådan lidt, det var sådan lidt makabert Men man vender sig jo egentlig til det, og det er jo egentlig fint nok, fordi det, altså, man kan sige positivt ved det, det er jo at faktisk, der giver også en smag, når de så laver mad Ja, Æ, altså, så, så længe jeg ved, at der er ikke noglægge, så tror jeg ikke, det gør mig Jamen, det Ja, men det er jo nemt det, med, at man Jamen, har det er forventning... Uden. Altså vi havde forventning om, at der ikke var en knogle i. Altså ja. vi havde forventning om, at det var sådan en... Nu fik vi det jo nede i en chemin først, og der var jo aldrig knogle i. Så kom vi lige op til Højlandet. Og så var det bare... Altså så var der jo knogle af alt. Vi fik sådan noget... Jeg øh, hedder sticky fried rice ja. chicken. Hvor det er en hel kylling, der bliver pakket ind i grøntsager og i ris. Og så bliver den frityrestigt, og så bliver den bagt i år. Ja. Altså det en helt altså en hel sindssyg ret et eller andet sted, fordi mm. det var en helt sådan en kæmpe, bare fortsætter sig en kæmpe kloge ris på største en kylling. Og, ja. og så øh, det han gør, det er at man får den på bordet der og så skal man have sådan noget risvin Lige som en starter. Mm. Og det, var noget, vi start. fik med, det fik vi med Mr. Brand, som er, en, <laughs> uh, som er vores, uh, han var vores driver. Og det, Rigtig god start og sådan en kæmpe ja, Det er det. Det er bare lige Det har <bedøver> på <vi> <laughs> Og så uh, kommer der en mand ind og så kommer man bare med en saks og, øh, og så klipper han dem i stykker. Ja. Det, sige, det, var sådan, det var ligesom sådan et kontor, vi kom op i. Det var sådan op på første tag, en masse kontorlokaler. Og så kunne bare se de der, hvad hedder det, gemeter, Og det var mange af dem, det var lige nogle små forretningsfolk. Ja. De sad døddrukne inde i de der lokaler der. Altså de, det var øl, der lå ud over hele bordet <laughs> og på gulvet og sådan noget der. Det var sådan, der fuldstændig sådan en, en, en øh, alkoholbule. Og så kommer vi ind i vores eget lokale der, og så sidder vi, hvis der er trang så siger vi, du skal I prøve det her. Det er, det er typisk Øh, hvad hedder det? vietnamesisk og damesisk øh, Og det er, det er øh, 100% værd at prøve Og det var det også Det altså, smagte rigtig godt Det ja. der sådan noget sticky fried rice Det smager jo altså, det, er ligesom... ja. det lyder også som en ja. god oplevelse Og retten lyder også fint ja. så altså, autentisk Men det der med at han bare klipper altså ja. I Danmark vil man skære kødet fra ja. knoglerne Det der tager han bare i øh, og Det hele er det, bare klippet igen med en kødsaks Og så klipper han bare ud i stykker med og helt givetøj, så der var også de splinter i og sådan noget. Og så fik I bare det, på til lærken, I kunne Ja, jeg synes, bare. man bare tage lidt og sådan noget, okay. det var svært at spise, fordi de, eller ikke fordi de de fede, de kyllinger, de har det er jo ret Ja og kyllinger okay. så det, det var sådan, det var ikke fordi, det var meget kød på men der var jo kød, men så var der bare meget knogle altså, ja. der var lige så meget ja. det synes jeg bare sådan lidt ulækkert faktisk, men på det tidspunkt når man ved det og man har forventninger om, at det er øh. sandt, at det er det, man møder så det er også det, er også det der med, man, så ser man forventningerne ned og så bliver man positivt overrasket, fordi så er man sat for ham lidt igen Jamen det kan, det kan egentlig godt være Jeg ved ikke, om vi forventninger ned at jeg skal bare vende sig til yeah. altså det, er jo, det, er jo, det er jo en anden kultur, altså en anden kultur Bare med mad altså, okay. Og jeg er rigtig glad for mad Og så vil jeg sige, så er det jo, at det er jo af de ting, som ja. Altså som jeg lægger mærke til Om alt andet, når det når det kommer til sådan noget Det er også også altså, Et af de ting, jeg kan rigtig gerne vil, når jeg rejser Det er at rejse for mad ja, det Jeg kan gør. rigtig godt lide at rejse for mad Det er jeg ved ikke om det er rejse, men det er i en stor del af min rejse, det er at komme ud og få noget mad, autentisk mad, god mad Så det, det er nok også derfor jeg godt kan lide uh, Italien, har ja, jeg ja, en sokker fra pasta carbonara <laughs> og pizza og den slags mad Så, så ses vi i går, vi går til pasta carbonara, selvom du rejser for mad men... Og ja, nu har vi 500 af asien <laughs> og yeah. Sutter Bayer, der er lidt 7 meget vi kan få, så jeg tænker jeg skal nok få min mængde af asiatisk mad, om ikke gør så det skal Jamen, nok være sikker. Du fik jo lov til at prøve ramen. Eller ramen ja. i uh, i hvad hedder det? I Singapore, og man kan jo så sige Singapore, det er måske ikke fordi det bliver noget autentisk mad. Det var så autentisk det her, fordi det var faktisk en prisvindende ramen. Ja. af walk Hvad Men var det ramen, det var japansk. Ja, det er japansk. ja, det er japansk. Jeg ja. ja. øh, ja, japansk eller kinesisk. Jeg tror det er japansk. Ja. Ja. men, men men det er jo også et lidt sjovt koncept yes. hvis man skal beskrive det, så er det sådan, at vi fik en sæd Og så skulle vi, altså det er en suppe man får menuder i, som man egentlig er meget kendt for I flere lande i Asien, forskellige måder at lave det på Og så skulle man egentlig vælge, hvor meget sovs man vil have, hvor meget smag man vil have Hvor stærk man vil have den, hvilken slags kød man vil have i yeah. Og så altså, vælger vi sådan en pot fra start af, om det skal være sådan en uh, The original, hvad var det? Altså, the red one, som var en meget stærk en yeah. Og så var der den grønne, som tænkte mig til lige... Ja, det var etiskegelsesbrød, der var noget, der var to gange, eller tre forskellige ost i Ja, men ja, så tager man det, så mikser man det hele Ja Og så efter en smag, og så, ja <coughs> Jeg synes, det var fint, jeg frygtede en lidt, jeg ikke kunne lide Jeg kunne ikke lide kødet så godt Det var sådan en... Ja, det var en Ja. Nej, jeg, jeg var ikke ribbindsmørver, det hedder sådan ribbensteg. Ja, pork belly ja. ja, det var i hvert fald Det smagte også lidt af ribbindsteg Måske lidt med en eftersmag af, af, af løbestejl eller sådan noget, synes jeg Og så var det bare, den der fedtkænd, der var i Det var jeg ikke helt fan af Nej Men altså Det var for meget for mig Men det var, altså det, hvis man sådan tog det op, så kunne man bare se, det var faktisk bare en løbestejl uden sprødesvær Ja øh, Og så man, man kan sige, at altså, jeg er sikker på, det gav en god smag i, i maden men, Ja, og så, så pludselig altså, man har lagt den ned i en i noget vand, jo Du har lagt ned i suppen Ja, ja, Så nok også gør noget Ja, ja, ja Ja, og jeg vil sige, at jeg vil faktisk gerne prøve det igen Men jeg vil ikke have valgt det Altså jeg vil ikke have valgt den, den, den som vi valgte øh, Fordi det, det synes jeg ikke Altså du vil det. gerne prøve rammen igen, men så vil du have valgt den stærke ja. Jeg tænker, ja. ja, det tror jeg altså, Til de engelske tror jeg det er meget sjovt ja. Ja, altså, Jeg, jeg frygtede jo det Altså jeg gik jo ind og så sagde jeg Nu prøver vi der som en oplevelse ja. Og så tænkte jeg lige mig selv, jeg kan nok ikke lide det Men så, så oplever jeg det i hvert fald noget, noget anderledes ja. øh, Men jeg kunne godt lide det Ja, det smagte også okay. Jeg synes, det smagte meget uh, af glæs. Ja, det gjorde det. Altså også fordi suppen var lavet på glæs. Ja. Det er altså lidt underligt. Det er det. Da, det, er i hvert fald, det smagte som noget, jeg ikke har smagt før. Ja. Og så kunne man sammenligne det med en faux, som er Vietnams udgave af en ramen. Ja. Som måske minder lidt om hinanden, men stadigvæk. Der var forskel, synes jeg. Ja, men det, det, er, det, er altså det er der sikkert, men det er nok mere teknisk end, end noget, jeg lige kan svare på. Ja. Altså, hvad forskellen Ja. Men jeg kan sige, at fik jeg jo en FODA i, eller det kan ja. jo i men du bestillede en af de HomeSafe, tror jeg ja. Og jeg, jeg bestilte en, der ikke var så HomeSafe, det var, det, jeg kaldte det fordi ja. der stod, at der var 5-6-6 oxykød Ja, <laughs> så, det, og hvor var befin, ja, det perfekt? det var strobehoved, ja. og det var øh, bævesæk, og øh, ja, så var der rådkød Ja, det var et nede, der ikke bestilte det var, det var kød med, hvad hedder det, kød, der var bare rejse kålevand over Ja eller øh, sådan pakkede oksekød, der var hældt kogende vand over Ja, så du var slet ikke noget ind? Nej, det var ikke stikket, det var bare, det var bare lige, det var lige kortet af på toppen mm. Altså, så det var sådan nogle rosa klumper Ja Og så, eller røde klumper var det faktisk Og så var det, jeg kan faktisk ikke huske, det sidste var Det sidste var egentlig meget fint, for det var bare sådan noget Altså, det var bare nogle støkke oksekød Ja Og det smagte egentlig fint Ja men jeg troede at det var plex eller sådan noget det der mavesing der, men så var det var så det var bare sådan en der horrorslug. Jeg synes simpelthen, at det var så ulækkert. Jeg kan godt huske at jeg synes at det du fik var virkelig ulækkert og bad. For den fug, jeg fik, den var god. Jeg altså, jeg fik det, virkelig det, jeg det vildt dårligt indmeldig. Ja. fordi at, at det, var ligesom, det var ligesom for på garde eller eller altså, Jeg synes sådan, at det var Jeg synes at hverken meget... så lækkert ud eller lyder lækkert. Ja. Nej, jeg synes det rigtig meget. Men det altså, den få jeg fik, der det er det bedste udgave at jeg har fået sådan en ja. Det skulle også være Vietnams bedste, ja. sagde Men altså udgave, også i forhold til den der ramme, jeg fik. Det ja. vil jeg sige, den der fod, den bedste udgave, jeg har fået af noget superminudlæg, eller hvad man nu skal kalde det. Ja. Den var virkelig god, og det var sådan et... Øh, hvad sagde hun, det var? Var det den ældste? Ja, det var den, ja, det var den ældste i Vietnam eller sådan noget. Det var den, man skulle prøve, ja. Det var sådan en der lå ude i ingenting. Ja, Det er for Ho Chi Minh. Vi kødte godt nok langt for at få fat i det. Ja. Men, øh. Jeg tror, hvis man er til det der, så tror jeg, man synes, det der var virkelig lækker. Jeg synes det var ret lækkert, og jeg er ikke rigtig til det, så... Ja... Og jeg tror, det virker som om, at nogle af de andre fra klassen, de var fan det også Ja, altså, jeg tager mere til sådan noget... Sådan en god chicken curry suppe eller sådan en, der er lidt, lidt spicy, og så... Ja, jeg forstår ikke helt princippet, det der med suppe og nudler i Nej, så, jeg så jeg skulle hellere have en... Øh, jamen, det så. ved jeg ikke, godt af chicken, eller en mi wang, eller en nasi goreng. Jeg kan wang. godt forstå jeg kan godt, godt følge det, altså jeg ja. kan godt følge det, så sige men jeg kan ikke følge sådan en klar suppe, altså det synes jeg lidt altså og det er det jo, altså det her både få, og, og rame, det er jo en klar suppe ja. med ting i mm. Og det synes jeg, altså, der, der er altså mere til kød på en og så en hønskød på en ja. det, det, det, det må jeg, jeg, jeg alligevel ja. om Men sådan en af de der kajesuppe der, hvor man har noget kokosmælk og sådan noget der sådan en, man, Altså sådan en, altså en simpel urat job ja. men, men, men, men der kan de jo opfylde, de har bare de der grøntsager og de har deres grødeur Som bare kan få det til at smage, altså så, så, så autentisk Ja. Og så godt, så man ikke kan derhjemme Nej, Altså de når man selv, selv der laver det i køkkenet I smærkninger laver, altså jeg synes det er smagelsk ja. Men det er måske fordi jeg bruger Altså jeg bruger det jeg har i køkkenet Nej. Ja, de har, nogle, de har noget lidt andet Som jeg ved ikke hvad det er, det smager anderledes Det, det kan også være. være, der er også det der med at hvis, for eksempel, hvis du smager en En vin et hyggeligt sted Så smager den ikke godt, og så når du kommer hjem Så smager den Ikke lige så godt, og så er det der med at det er også Omgivelserne der gør et eller andet, der giver et eller andet Der kan tilføje en smag det, det tror Eller, jeg helt simpelthen. Jeg kan ikke plads. forstå, hvorfor jeg synes, det smager godt. Nej. Nogle af de har, <laughs> nogle af de vil spise her. Men det er jo det, det er autentiske. Sådan tænker man. Okay. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Nå, jamen altså. Så var vi så var vi i Langarvi. Og så. Øh, ja, vi slappede lidt af, da vi kom frem. Vi blev øh, positivt overrasket, som sagt, over uh, hotellet. Øh, og så gik vi ind mod byen Og øh, var lige nede og kigge på stranden. Og vi havde afsat, at vi skulle have fat i... En par øl, hvilket vi troede var en kæmpe udfordring, fordi det, det er jo som sagt muslimsk, så man der er også noget, der er en lokal måske spiller også et par gange imellem. Jeg ja. øh, har faktisk kun hørt det en gang, men det, det er måske, bliver vi ikke har lagt mærke til det. Jeg tror jeg. Ja. Men, øh, men den spiller jo også en gang imellem, Og, øh, eller laser bøl. Og så, øh, så er der 12-fri Det er godt. Altså en... en en diameter af noget, som bare er et tolvfrit område Ja og det, men, men det er jo måske øen, den er jo faktisk tolvfri det, det tror jeg, hvis også Tiomandaen egentlig var Ja, de sagde æh, et andet med, at vi ikke må tage Du ja. må ikke tage mere end du, en liter. Tage, du må tage en bitter spiritus med ud For Langkampi Ja, så, for men, lang tak, ja. ja. Så, øh, men der gik vi derned, og så købte vi lynpose På som vi har stået i køleskabet nu og, Ja, til alt mellem 4 og 10 kroner Ja, ja. Og det Vi boede Karlsberg og så er det nogle forskellige heliske. Vi skulle bare prøve en af dem. Ja. det blev næsten i den der. Vi holdt altså frem, ja. ja, ja, uh, vi havde boet. <laughs> vi tog i den Tiger Det faldt i til en eller anden art, men vi troede helt sikkert Karlsberg skulle vi. Men uh, <laughs> det, var, det var selvfølgelig også indtil vi fandt ud af at der var et pølsekatten der. Ja, ja. <laughs> det blev presset. Ja, vi har også tog uh, tog to side der, det ja. er rigtigt. Men nu sidder vi og får en uh, Victoria bitter. Uh, okay. Det er ikke de dyre. Det var ikke det dyre. Ja. Egentlig en ganske fin øl, synes jeg. Jeg tror det egentlig, den... Altså nu gider jeg ikke talt Carlsberg med i afstemningen, men jeg tror det bedste af de øl, vi har smagt indtil videre, eller den her. Helt sikkert. Vi fik sådan en Carlsberg Cold Brew. Ja, det var, var så ikke så meget... Nej, det var da. Råbe i Det... Ja. Det smakket som en af de der bjørne, bjørnebryg fra... Jeg ved, hvad eller, eller. Jeg, jeg sagde, jeg sagde, det smager som en... Øh, en Smak for, for en for gammel eksport. Ja, en gange <laughs> lidt for gammel ind. Altså i eksport. Så synes jeg det er lidt der smagte som den Jeg prøver, jeg prøver at smage på dem, Om de sætter kunne drikkes Ja, det gjorde det jo så Nej ja. det smagte ikke særlig godt Ja, ellers så, øh, så har vi lige et par dage her i øh, Og så tager vi mod Kuala Lumpur. Ja. Guadalumbur ja. Har du nogen øh, Vilde forventninger til Guadalumbur Jeg glæder mig til at se Petronas Towers øh. Men, altså, ellers ikke rigtigt Jeg har ikke rigtigt nogen, jeg har, tror ikke jeg har nogen sådan en forestilling om, hvad Kuala Lumpur er for en by Jeg tror på nogle punkter, der har jeg sammenlignet lidt med Singapore Men jeg ved også godt, at det ikke er Altså, samme Jeg ved ikke, man skal sige storhed, men samme det der med åbne gader og plads Jeg forventer, at det bliver lidt mere kaotisk igen i ja. Lumpur. Og det bliver også fint nok at opleve det ja. Jeg tror, jeg ved i hvert fald, at jeg havde meget større forhåbninger, at jeg havde end Singapore, altså Kuala Lumpur. Ja. Men jeg glæder mig til at kunne på, det gør jeg Men jeg, jeg ved ikke helt, hvilke for forfølgninger jeg har Jeg skal nok ind og google et eller andet på et tidspunkt, hvad det er, jeg gerne vil se dig for jeg ved ikke, altså nu har du været der før Men det var så en, også en kort oplevelse Ved du, om der er andet at på en Patronus Towers Nej, jeg har ikke for men Der skal Nej. nok være noget, tænker jeg Så stor en by altså, det er ikke noget, jeg har nogen fornemmelse af, hvis jeg så sige okay. jeg, altså, jeg tror, det er godt, at vi har fået et Et, et udmærket hotel Med en swimmingpool. Ja. fordi at, jeg tror, jeg tror virkelig, at det er en kedelig storby. Øh, at det, altså det, det, er bare det billede, jeg har i hovedet. Ja. Øh, men, men nu er altså det er også kun bygget op på, at jeg været der den halv dag ja. og øh, petronas Towers, det var, det var det sådan det, som jeg tænker, det, altså, det er det der er. Ja. eller så, er jo altså det er jo jungle og så er det nogle enkelte store byer og så øh, er der øer. Ja. Øh, altså, men der er meget jungle Ja. Og, øh, og så tænker jeg, at der må være mange der samlet sig i det store bygge der og øh, jeg tror egentlig bare at Københavns Lummelund er et, et en, en afbilledet eller hvad det en afbilleding af det øh, men altså jeg er da også spændt på at se det men men jeg har ikke jeg har ikke nogen jeg har ikke nogen forbindelser til det måske vil jeg så sige så er vi vi bor så kan man sige ja det kan man hopp for at vi ikke står igen jeg går lige ud og kigger. Vi har noget room search, der skal komme her. Jeg det. Ja. Sæt den lige på, på benene igen. Ja. Så jeg kan komme tilbage om en time. Ja. Jamen altså... Den har svært været på men det er <laughs> ikke endnu. Nej. Har du ellers andet, du tænker, at vi... Nej, jeg tror, det er, at... jeg tror, det er meget godt vænt det hele. Før næste gang. Eller får vi den næste gang. Ja. Jamen, næste gang, det er jo så nok i i Bayer. Ja. Måske når vi, har fået vores, når vi har fået vores lejlighed Vi har, lige en, vi har valgt at gøre sådan at vi, vi ikke har bestilt nogen lejlighed hjemmefra Og det har vi egentlig gjort af den årsag af At vi er bange for at den, hvad det, at den beskrivelse af hvad det, at den lejlighed vi så leger ja. Den er forkert Fordi vi har hørt rygter om at der er andre der har oplevet At de har lejet et hotel Eller hvad er det, en lejlighed og den har de leget i tre måneder, fordi det skal vi betale med det samme, for at få lov til at, at lege den. Og så står der møbleret, eller fuldt møbleret, og det betyder bare, at de har et køleskab. Ja. Altså, det, er jo, det vil være rigtig, rigtig skidt, hvis der ikke er en seng. Øh, fordi så er det der, <laughs> det er der en større investering, at vi skulle ud og finde en seng, ja. om alt andet. Ja, øh, og se, at jeg penge på. Ja, og det skal vi da heller ikke. Altså, vi er heldige, så, vi har hende der, Sandra, fra Sandra. Øh, universitetet i... I Søderbejer, yeah. som allerede har to steder, hvor vi kan bo, og hvor vi synes, der ser lækkert ud Og så kan vi komme og se dem, og være er tider for noget Ja yeah. Så betaler vi nok lidt ekstra for det, men så er vi sgu også sikre på, at vi får Og det vi meget. vil nok lige meget, hvad komme til at betale ekstra Altså, er yeah. det så var den ene eller anden måde, vi har fundet det på Men altså, når vi så siger, at vi betaler ekstra, så er det heller ikke en forventning om, at vi kommer til at betale mere end 2.000 kroner om måneden per mand Altså, det har jeg ikke en forventning ja, det tror jeg ikke, vi kommer til at betale mere Ej, nærmere 2.000 kroner Ja, men nu må, nu må vi se. Altså det er, er om 1000 Det kan sagtens være. Ja. Det er, det, men <coughs> det er egentlig det, der handler om. Det er, at vi har fundet et hotel, og lå tæt på universitetet. Og vi flyver jo til SolarBear, bliver hentet i lufthavnen, bliver kørt til vores hotel. Det gør jeg i universitetet faktisk, fordi vi har arrangeret det med dem. Og så bliver vi hentet igen dagen efter, hvor vi så tager ud og kigger på de her to hedder, lejligheder. Øh, og så siger hun, at vi kan beslutte os Og så kan vi næsten faktisk få den samme dag Ja, hvad øh, vi på? Så det satser vi på, hvis det er der er noget, vi gerne vil have ja. Hvis det ikke er, så skal vi have en plan B ja, øh, ja. Og det har jeg ikke tænkt meget over Men jeg har tænkt lidt, jeg har tænkt lidt over det At jeg har tænkt, at man må kunne finde en, øh, Altså så må man Det må være muligt at kunne finde sådan et ejendomsselskab Altså en, en ejendomsmaner eller der eller Ja og så, så, så, altså, så kan vi Det er jo ikke fordi vores hotel vi bor på, det koster 160 kroner om natten Så det er jo ikke fordi det er, altså, det er jo ikke fordi vi ikke kan bo der en nat mere, personligt eller mere Det det handler om, det er jo at vi skal finde noget vi kan holde ud at bo i ja. Fordi vi skal bo der i så lang tid ja, ja. altså det ja, er ikke måneder lang tid, som man vil gerne være Altså det skal bare være rart at bo der i jo og, Rent og god sikkert ja. og sikkert Ja Så er home safe, så er der alle mulige ekstra luksus, som man gerne vil have med der vil vi gerne have noget, noget træningscenter, fordi ja. øh, man, jeg tror ikke, det er forfærdeligt meget, at man kommer til at bevæge sig andet end det, man skal gå Ja, øh, det kan godt være lidt bankfart til kilo på i løbet af sådan måneder Ja, og så tror er, jeg, det kan være et værktøj til at måske modstå det Ja, øh, ja så skal vi vil gerne have en pool. Og, og, og, men det er, en, det er også en luksus Det er nok også en forventning, vi har, fordi vi har rent faktisk set de lejligheder, vi har tilbudt af hende derovre det er, Samtidig, der er, nogen, der er i en af dem, den havde Den ene af ja. så tænker man hurtigt, ugerligger, ja. det skal vi have men ja. Lad os nu se, værelset er ikke alt det vigtigste for mig. Og så alt hvad der ellers kommer siden af, det er nogle plusser, som ja. man tager med. Ja, altså, på de to der er der jo altså, vanvittigt mange ting. Ja. Svimlingkugle, den ene var der gratis måneder på. der var også laundry service på væk, altså man kunne få vasket tøj. Ja. Men så, det er bare ren luksus, man er ikke er vant til at have hjemme. Tilbud der. Men det er jo så også fordi, som jeg forstår det Så de steder vi kan bo Det ene det hedder i hvert fald resort Det er simpelthen en lejlighed, en tilbud, der hænger sammen med resort Hvor man sagt, også er nødt til at spise af resortens morgenmad hver morgen ja. ja Så det er jo En mulighed for en luksus Vi må, vi må se, det kommer også af på, hvor langt tid det ligger Altså det vil også være træt hvis man skulle sidde i en, bag på en skole I 20 minutter hver, altså, hver vej for ja, at ja. komme til skole ja. Det kommer selvfølgelig også af på, hvor mange gange vi skal gå i skole men, øh, ja. men jeg tænker, at vi vender tilbage stærkt, når vi, øh, når vi lige har altså, kommet på plads, ja. Måske. Øh, i hvert fald fundet den lejlighed, tror jeg Ja, skal vi skal nok komme op med en eller andet? Ja, det lidt om vores omløsning med på os Om forventningerne, de, øh, ja, der om var de var rigtige, eller om en fed storby Ja Jamen og så afslutning i Ankara, der har vi også nogle planer, vi at kunne opleve lidt Vi ved det ikke helt endnu, så den fløber vi nok op på ja, Hvad der er næsten, det, helt præcis skal opleve. Det er en afslapningstur, det her ja. Så ø, det er, Jeg synes også, at ugen op til var ret hektisk ja. Og jeg synes, at man skulle... Der var, der var planer hele tiden ja. ø, Og når der ikke var planer, så skulle der pakkes Og... Ø, Dejligt med noget afslapning Jeg synes, det er så skønt med en afslapning ja. og, og jeg synes også, det er vigtigt men, men, altså det, man føler stadigvæk lidt, at man rejser i en, i et rullesæk. Ja, det gør man men også. Men det altså ja. det jo Ja. Og, og det, det glæder jeg mig til, at man kan sige, at man har, ved den taske ud og så står den tom over i hjørnet ja. Og så er det tøjet ind i skabet. Yes. Det glæder jeg mig til. rigtig ja. meget. Ja. Men ja, det det kommer jo nok også når vi når frem. Det gør det forhåbentlig. Ja. Jamen altså så øh, så må vi jo sige, at vi, vi høres ved. Ja. Så uh, driv kasi for I, I lyttede med.